Bon, Etre eta devenir da kolibri uh, taldeak presentatzen daukun um, filma edo dokumentala. Diakinik, baxina farroan donapaulean emanen dela, baina baitere lapurdin miarritzen eta donimane loitzunen. Dokumental horretan da, um, deskolarizatutako aurraka, eh, eskuntza nazionaletik uh, edo zoin uh, filier uh, izan da dila... Uh, Gurasoak kendu dituzte hezkuntza uh, Nazionaleitek auzak, eta beraiek erakusten die, uh, le edukazioan edo, Eskuntza erraiten duguna, etxian erakusten dute. Hore, nori buruz da, eta baita ere da, begaldetzia, Eskuntza Nazionalea gaur egun uh, aktualitatean denez, eh? egokia denez, gaurkoa horrentzat hori da galdera nagusia askenean, Gurasoak kendu dituzte uh, Eskuntza Nazionaleitik auzak, eta beraiek erakusten die, edukazioan edo, Eskuntza erraiten duguna, etxian erakusten dute. Hore, nori buruz da, eta baita ere da, begaldetzia, Eskuntza Nazionalea egokia denez, gaukkoa orrentzat, hori da galdera nagusia, azkenean, eta gu ere, orta ko erigira, eskola antolatzen, uh, justuki ez dugulako ikusten... Uh, Diren saretan, gaur egun diren saretan, ez girelako uh, ados ze metodologi eta ze pedagogia uh, emaiten den aurreri. Eskola alternatiboa guziak bezala, uste dut puntu bat dela, auja zentroan ezartzea, eta hori eskuntza nasionerak ez du egiten, zuri txerrez, azken feinan hori da. Hauja e, respetatzea, berak nahi duen moduan, berak nahi duen e, ritmoan,